Колись спав з відчиненими вікнами І треба відчиняти Швидше почує колись щось Став підозрілий і вигадливий Драбину клав за щитовим хлівцем А щоб її ніхто не взяв та не приставив до горища Припнув ланцюгом до колоди Страх накочувався хвилями, довідчею Дознають, ой дознають О той дядько, який буцімто збився з дороги Косував на всі боки Двічі вертався коли ж під'їхав на велосипеді міліціонер, яким трохи не помер на місці. Міліціонер знайомий, він іноді б'є лісом на прошки до свого села, але цього разу той видався йому настороженим і злим. Потім он з душі відкочувало, і він косив як що щоправда навідувався до сторожки частіше, але працював як лут. Перед варкою, перед сусідами показати, та й корові треба сіно на зиму, та й легше забувався в роботі. І поправив штафет біля сторожки, навіть на щось скопав Давню, ще довоєнну, геть зарослу травою і бур'яном клумбу І начальник дільниці, який одного разу проїжджав з дрезиною, пригальмувавши, похвалив «Добре господарюєш, Коробченко, матимеш в кінці кварталу премію» А потім накочувалася інша хвиля, яким починав метатися, термосуватися Сусід запитував, чого рідко ночує вдома, ні з ким пляшку роздушити Йому, здавалося, запитує неспроста. Тітка йшла повсторожку з корзиною за грибами, зупинилася, роззяпила рота. Може, то така тітка переховував гроші, спочатку опустив на шворці в дупло старої берези, а тоді злякався. А хтось бачив, або спиляють березу. Приніс додому. Засунув полову на горищі, а діти знайдуть. Я нарешті припер назад, сюди, закопав у хлівчику, та притрусив солом'яною потерухою, все таке на оці. А то якось сів на рейку, замислився. Куплю в арці машинку швейну, давно просить. І одразу, а звідки взяв гроші? Дали премію. Коли ж дознає, що премії не було, а як і дадуть стільки тієї премії, що казати? Не зауважив, що почав водити пальцем по піску, це ж коли розділити 200 тисяч на жалування, 700 кербелів на місяць, 12 місяців у році, 700 на 12, 8400, 200 тисяч на 8400 буде на 23 з гаком роки. Може краще виїхати в город і підскочив неначе наче штрикнути під ребро ножем. Затирав ногою цифри оглядався на всі боки. Дурак. Він шорнів, його гостре обличчя вигострилося ще дужче. Вміж брів'ї залягла крута зморшка, яка не розправлялася. Очі бігали, чого не було раніше. Залізним ланцюгом скручувало серце Ждать, ждать і більше нічого, коли б тільки швидше. Додому навідувався все рідше й рідше. І дочекався фронтальної перевірки. Варка з'явилася перед обідньої пори, ніби з хмари впала, або пантрувала з кущів кілька годин. Гаразд, що він ніякого знаку не подавав. Перекладав старі притрухлі просмолені шпали біля колодязя. Ротата, пащикувата, вилупкувата, вона обнюхала сторожку і хлівчик, і все довкола, сподіваючись напасти на якийсь слід, і трохи таки не запала. А чого це ти драбину прип'яв, не наче сучку, яка варіє за тічкою? Супили паразити, вже за рудкою одняв, знайшовся. Хто? Шкети якісь? Вже потому видлобала з корзини, у шушкану хустку, нащерблену макітерку з варениками, граночку печеного сала, малосольних огірків ще й мерзавчика перваку. Щось ти заробився, мовила солодким голосом, посолоди душу. Не посолодили душу вареники, не посолодила й любов з Варкою на дерев'яному тапчані в кутку сторожки, якимові здавалося, що туди, на гору, все чути. Варка справді скрикнула зо два рази, що його захований немилий гість прислухається. І потім Варка хряпнула дверима сторожки, аж при одвірку посипалася штукатурка. Ні, в тебе таке хтось є. І я височу, виведу на чисту воду чим вкинула якима в гарячу паніку. Відтепер ще дужче боявся надовго відлучатися від сторожки, боявся їздити додому і переживав, що рідко їздить. Університетський гуртожиток 10 місяців на рік сповнений Юрмовиська, Гомону, напакований пристрастями, амбіціями, гарячими надіями, без нині порожній і гнітив пусткою. Майже всі студенти аспіранти роз'їхалися на канікули, на двох поверхах робили ремонт, зігнавши всіх, хто лишився, поживців на другий поверх. Олегова кімната на другому, його поки що не чіпали. Шість років він прошвендів цими сходами, вже й обридло, але мешкав тут і далі, за домовленістю між управліннями університету та академії, у гуртожитку якої бракувало місць. Смерділо вапном, олійною фарбою, Кожного року стіни чомусь фарбують темно синьою фарбою, по кутках – купи сміття. Балкони-лоджі заставлені винесеними з кімнат меблями. Плитка у вестибюлі, де вечорами студенти крутилися під гуцульське танго зірване, і ходити доводилося по кладці з дощок. На дверях їдальній досі висів прижовкий папірець з писаним від руки останнім меню, яке відкривав невгасимий вінегрет, а він чав компот. Олег потинявся по кімнаті, пофліртував із сатанинською красивою і неймовірно дурною дівчиною з дивовижним ім'ям Чаріта, Чаріта Омельківна. Десь-то відкопали його Чарітині батьки і подарували доці разом з власною обмеженістю. Дурість і здатність осягати інформацію, навчатися. Речі неадекватні. Дурню – однакова кількість середчених і двірників, комбайнерів і міністрів. Серед останніх – либонь, процент навіть вищий. Вона – студентка четвертого курсу географічного факультету. Незабаром розподіл на роботу можуть послати на село і чаріта полюєна аспірантів, які, познайомившись з нею, наслухавшись хвастощів та самовихвалянь, втікають від неї без обзиру.